Jsem zavřený do ty beaty a kuríra Věci co jsou okolo mě nejsou věci díra Svojí flow mám píčo jak kdybych lítal Ze strany na stranu jako motýla Cílím teď píčo ty už si zas Mezi tím co ležíš nahrávám track Nahrávám track píčo nahrávám track Nahrávám track píčo nahrávám track Čím nahrávám track píčo myslím čestím hlavu Tohle všechno mě vždycky dostane z toho stavu. Mám rád tu věc, píčo, já mám rád ty beaty Moje hlava je divná, pořád mám schýzy Nahrávat není fakt tak nějak, že easy Radši běž do píči, neskoušej hity. Cokoliv vyzkoušíš, než to vedle Nahrávám jenom v noci, neznám vedle. Neznám bedne, ne, ne, ne, nechci tě poslouchat Radši budu dělat, že tu nejsi, budu stoupat Nahoru jak nahoru, nahoru až praporu by hnusná sná, poslal bych jí přímo do hrobu Mike check, Mike check Náhrávám track, pičho, vám track Plameny kolem mě, když vám prek? Yes, yes, jsem tak hard, jsem tak fresh Moje bar jsou jak nabité elektřinou Kope to jak high kick, dostaneš KO Žádný fame, žádný cash, ale jdu si pro to chceš pít, <laughs> wait Chceš pít se mnou, tak mi dej 10k Jsem na peníze a vím to a má Říkají vrát se na zem, když latím ke vězda. Zemi zůstaň, pro mě to není lajk like. Jsem zavřený do nevzty jak kurira. Věci co jsou okolo mě nejsou věci díra Svojí flow mám píčo jak kdybych lítal Ze strany na stranu jako motýla Cílem teď píčo ty už si za dead Mezi tím co ležíš nahrávám track Nahrávám track píčo nahrávám track Nahrávám track píčo nahrávám track, nahrávám track, píčo, nahrávám track. Házím na ně návnadu, tak si chtě to nemakeupu Pozadu si vole, potřebuješ trochu wakeupu Proto ten čit nahrávám píčo takhle Nechci to dělat nikdy jinak, fak ne. Nezajímáš mě ani tvoje slova Naběhnu nabít, potom zase znova